Розділ 7. Олівер бунтує далі. Ной Клейпол стрімголов летів вулицями, жодного разу не зупиняючись, щоб звести дух. Лише добігши до воріт робітного дому, він на хвильку затримався, відхекався, схлипнув, перевіряючи, як це в нього вийде. скорчив перелякану міну, а тоді затарабанив у хвіртку і постав перед старим воротарем робітного дому з такою нещасною фізіономією, що навіть цей злидар, звиклий бачити тільки нещасні обличчя, вражено позаткував. «Що з тобою, хлопче?» – скрикнув він. «Містера Бамбла! Де містер Бамбл?» – заволав Ной з добре вдаваним розпачем і так голосно і надривно, що містер Бамбл, який випадково перебував неподалік, не тільки почув його сам, але й не на жарт перелякався і вибіг на двір без трикутного капелюха. А це вже обставина сама по собі знаменна і дивовижна, бо вона доводить, що навіть парафіяльний бідл під впливом великої несподіванки може тимчасово втратити самовладання і почуття власної гідності. «Ох, містер Бамбл, сер. зелементував Ной. «Олівер, сер, Олівер!» «Ну, що? Що з ним?» – перебив містер Бамбл, в холодних очицях якого спалахнула радість. «Невже втік? Невже втік, Ною?» «Та ні, сер, не втік. Він сказився», – відповів Ной. «Спочатку він хотів порішити мене, сер а потім хотів порішити Шарлотту, а потім хазяйку. Ой, як боляче сер, ой, не можу!» Тут Ной почав корчитись і звиватись, мов юн, тим самим даючи зрозуміти, що звірячий напад Олівера заподіяв йому тяжкі внутрішні ушкодження, які завдають нестепного болю і страждань. Побачивши, що від цієї новини – Містерові бамблу геть відібрав мову, Ной й постарався ще дужче його вразити і заходився нарікати на свої страшні рани в голосніше. Коли ж він помітив джентльмена в білому жилеті, що саме простував двором, вереск його став зовсім несамовитим, бо хлопець правильно зметикував що корисно було привернути увагу і викликати обурення ще й згаданого добродія. Увагу джентльмена Ной привернув дуже швидко. Не зробивши й трьох кроків, той гнівно крутнувся на підборах і запитав, чому отещення виє і чому містерові бамблу не пригостити б його палицею так, що його зумисні голосові вправи стали мимовільними, на що містер Бамбл відповів. Цього бідолашного хлопчину з дитячого притулку, сер, мало не вбив, но ще трохи й вбив би отой малий твіст. «Гріми, блискавка!» – вигукнув джентельмен у білому жилеті, зупиняючись, мовокопаний. «Я так і знав!» З самого початку в мене виникло якесь передчуття, що цей зухвалий дикун потрапить на шибеницю. «Сер, він намагався вбити і служницю», – додав містер Бамбл, обличчя якого сполотніло. «І хазяйку», – докинув містер Клейпол. «Ти, здається, казав, що і хазяїна теж ною», – спитав містер Бамбл. Ні, хазяїна нема вдома. А тоб він його вбив відповів Ной. Він божився, що уб'є. Ага, кажеш, божився, що уб'є? – перепитав джентльмен у білому жилеті. А тож, сер, підтвердив Ной. А ще, сер, хазяйка питає, чи не міг би містер Бамбл зайти до нас і відшмагати Олівера, бо хазяїна нема вдома. А вже ж, хлопчику, Мовив джентльмен у білому жилеті, приязно сміхаючись, і погладив Ноя по голові, яка була щонайменше на три дюйми вище від його власної. Ти гарний хлопчик, дуже гарний, ось тобі, Пенні. Бамбле, ціпок при вас, то прямуйте до Саурбері, і дійте рішуче, не щадіть його, Бамбле. Не щадитиму, будьте певні, сер. Відповів біду, поправляючи намотаний на кінці свого ціпка батіг, що призначає. І ось, прибравши належного вигляду, з трикутним капелюхом на голові і з у руці містер Бамбл у супроводі Ноя-Клейпола під подався до поховального закладу. Становище там аж ніяк не поліпшилося. Саурбері ще не повернувся, а Олівери далі з неослабним завзяттям гатив у двері Льоху. Почувши від місіс Саурбері Шарлотти, що Олівер лютує, як дикий вепр, містер Бамбл обачно вирішив спершу провести переговори. З цією метою він спочатку грюкнув ногою в двері, а тоді, наблизивши губи до замкової щелини, промовив басовито і поважно. «Олівере! Випустіть мене!» – позвався за дверей Олівер. «Ти впізнаєш, хто з тобою говорить?» запитав містер Бамбл. «Пізнаю», – відповів Олівер. «І ти не боїшся? Не тремтиш, чуючи мій голос?» – спитав містер Бамбл. «Ні», – зухвало відповів Олівер. Ця несподівана відповідь, така не схожа на ту, яку містер Бамблу сподівався почути, його ошелешила. Він позадкував від замкової щілини випростався на весь зріст і в німому подиві обвів поглядом присутніх. Ох, містер Бамбл, він певно з божеволів», – сказала місіс Саурбері. Жоден хлопець, навіть недоумкуватий, не насмілився б так розмовляти з вами. Глибокодумно помовчавши, містер Бамбл відповів: Ні, «Це не божевілля, моя пані. Це м'ясо». «Що?» – видихнула місіс Саурбері. «М'ясо, моя пані, м'ясо!» – з притиском суворо відповів Бамбл. «Ви перегодували його м'ясом. Ви штучно збудили в ньому душу і бунтарський дух, яких не годиться мати людині в його становищі». «Це вам, місіс Саурбері?» підтвердять і члени парафіяльної ради. А вони філософи практики. Нащо біднякам душа і дух? Досить і того, що ми підтримуємо життя їхнього тіла. Якби ви годували хлопця кашею, пані, цього ніколи б не сталося. Боже, Боже! скрикнула місіс Саурбері, покаянно зводячи очі до кухонної стелі. От до чого призводить щедрість! Щедрість місіс Саурбері полягала в тому, що вона великодушно згодовувала Оліверові гидкі недоїдки, яких ніхто інший їсти б не став. Отже, вона виявила неабияку покірність і жертовність, добровільно погодившись прийняти на себе тяжке звинувачення містера Бамбла, яке, відомо належниці жінці, було цілком безпідставне, бо вона не заслужила його ні помислом, ні словом, ні ділом. «Ну, так от», – мовив містер Бамбл, коли жінка знов опустила очі додолу. «Єдине, що можна зараз зробити, єдиний відомий мені засіб – це залишити його на день-два в льоху, щоб він трохи охляв, а тоді випустити і годувати самою тільки кашею, аж поки скінчиться термін навчання. Він з поганої родини, місіс Саурбері. Страшенно запеклі люди. І вихователька, і лікар розповідали, що мати його приволоклася сюди в неймовірно тяжкому стані. На її місці будь-яка порядна жінка була б умерла на кілька тижнів раніше. Коли містер Бамбл вимовив цю фразу, Оліверів вислухавши розповідь про Оліверів злочин, а обидві жінки не шкодували чорної фарби, щоб викликати трунареве обурення. Він одімкнув двері і за комір витяг свого збунтованого учня з льоху. Одежа Олівера була подерта його мучителями, обличчя в синцях і подряпинах, чуприна розпатлена, але щоки і досі пломеніли від гніву, і коли хлопця витягли з темниці, він глянув на Ноя з ненавистю, засвідчивши тим, що дух його аж ніяк не зламано. «Герой, що й казати?» – мовив Саурбері, і, струснувши Олівера, дав йому ляпаса. «Він обзивав мою матір», – відказав Олівер. «І що з того, невдячний мерзотнику?» – вигукнула місіс Саурбері. «Твоя мати заслужила все, що він про неї казав» і навіть більше. Ні, не заслужила, сказав Олівер. Заслужила, заслужила, повторила місіс Саурбері. Брехня, скрикнув Олівер. Місіс Саурбері залилася сльозами. Цей потік сліз позбавив містера Саурбері можливості зробити вибір. Тепер він не міг не покарати Олівера. До того ж, як найсуворіше, бо якби він хоч на мить завагався, він, це мабуть знає кожен досвідчений читач, як то ведеться в подружніх сварках, здобув би звання «тварюки», «недолітка», «гадини», «слинька» і хто зна чого ще. Таких ласкавих назвиськ існує стільки, що їх не вмістити у межах цього розділу слід віддати належне містерові Саурбері. По-своєму, хоч свого в нього було обмаль, він ставився до хлопця непогано. Може, в інтересах свого діла, а може, тому що дружина не любила Олівера. Проте, коли вона зайшлася сльозами, йому засталося тільки одне – відлупцювати хлопця, що він і зробив, із-за попадливістю яка задовольнила навіть місіс Саурбері і, зрештою, звільнила містера Бамбла від необхідності вжити свій парафіяльний ціпок. До вечора Олівер просидів під замком у льосі, на хлібі і воді. А коли споночило, місіс Саурбері, стоячи перед дверима, висловила кілька аж ніяк не схвальних зауважень на адресу його матері, а тоді відімкнула двері і звеліла хлопцеві йти нагору до свого обогого ложа, що він і зробив, супроводжуваний глузами і капкуванням Ноя і Шарлотти. Залишившись на самоті в моторошній темряві й тиші, Олівер нарешті дав вихід почуттям, що після такого дня мусили неминуче постати в його дитячій душі. Він зневажливо вислуховував глузування, він жодного разу не зойкнув, коли його шмагали, бо в хлоп'ячому серці зростала гордість, яка б не дозволила кричати, навіть якби його спалювали живцем на вогнищі. Але тепер, коли його ніхто не бачив і не чув, Олівер упав навколішки і заплакав такими гіркими сльозами, якими дарма, що вони у душу, не дай Боже ніколи плакати дитині. Довго стояв Олівер навколішка, не рухаючись. Свічка вже догорала в свічнику, коли він підвівся, сторожко озирнувся довкола, прислухався а тоді тихенько відімкнув двері і виглянув на двір. Ніч стояла холодна, темна. Хлопчик подивився на зірки і подумав, що ніколи, що вони не були такі далекі від землі. У безвітряній тиші чорні нерухомі тіні від дерев, що простяглися долі, здавалися мерцями. Олівер обережно замкнув двері, при тьмяному світлі недогарка зав'язав у густину своє убоге шмаття і сів на лаву дожидати світанку. Коли перші промені світла пробилися крізь щелини віконниць, Олівер підвівся і знову відсунув засу. Потім боязко озирнувся, постояв ще хвильку вагаючись і, причинивши за собою двері, опинився на вулиці. Він подивився праворуч, потім ліворуч, не знаючи, в який бік тікати, і згадав, що вони, виїжджаючи з міста, Олівер добре пам'ятав, як цією самою стежкою біг підтюбцем поряд з містером Бамблом, коли той вів його з ферми до рупітного дому. Стежка проходила повз добре знаний будинок. Серце його закалатало, і хлопець мало не звернув назад. Але він подолав уже чималу відстань, і щоб повернутися на шлях, довелося б витратити багато часу. До того ж, у цій ранній порі навряд чи хтось міг його побачити, і він рушив далі. Незабаром він дійшов до знайомого будинку. У дворі було порожньо, ані живої душі, певно всі мешканці ще спали. Олівер зупинився і зазирнув у садок. Якийсь хлопчик полов грядку. Ось він звів бліделичко». І Олівер упізнав одного із своїх колишніх товаришів. Олівер зрадів цій нагоді попрощатися з ним, бо хоч хлопчик був молодший за нього, вони дружили і разом гралися. А скільки разів їх обох били і морили голодом, і садовили в льох? «Цить, діку!» – сказав Олівер, коли хлопчик підбіг до хвіртки і простягнув йому між штахетинами свою худеньку руку. Ніхто ще не встав? Крім мене, ніхто, відповів хлопчик. Діку, нікому не кажи, що ти мене бачив, мовив Олівер. Я втік, мене б'ють і кривдять, і тепер я йду шукати долі, сам не знаю куди. Чого ти такий блідий? Лікар сказав, що я скоро помру. Я сам чув. Коло, всміхнувшись, відповів хлопчик. Добре, що ми побачилися. «А тепер іди собі, тікай!» «Зараз піду, от тільки попрощаюся з тобою», – сказав Олівер. «Ми ще зустрінемося, діку, от побачиш, і ти будеш здоровий і веселий». «Так, побачимось», – відповів хлопчик. «Тільки після того, як я помру. Я знаю, лікар вже каже правду, Олівере» бо мені весь час сниться, ніби я в раю, і довкола ангели, і такі лагідні люди. Насправді я таких людей і не бачив ніколи. Поцілуй мене, сказав хлопчик, вилазячи на низеньку хвіртку і обнімаючи голівера за шию подими рученятами. — Прощавай, товаришу, хай благословить тебе Господь. Благословення – це мовлене.